Vždy vymezíme čas po otázky. Hm? První otázku tady náš přítel mě se chtěl zeptat. Je za si otázky promyšlet, když otázky dobře jsou promyšleny. Všichni z toho budou mít prospěch, včetně mě. <laughs> Já se chtěl vás zeptat. Bohu, jestli je strávně, když mám takhle protočný pocit, při e, meditaci e, soucitu, při těch, při těch předsedětích, těch, jako bych šmetů na meditaci dáme tak. To znamená, že tam opravdu není ani, ani nějaký odporu v utrpení, ale že to tak přijde, to mě přijde do... Jak jsme se zmínili o tom, mm. Tyto dá se nazvat dvě složky čisté lásky od čistého vědomí, jsou spolu spojené. Hm? Ale je třeba si uvědomit, že jestliže eh, provozujeme soucit, hm? naše pozornost se obrací k ke stránce utrpení. Hm? Jestliže provozujeme meta. Přátelství, vlásku ve smyslu prátelství. Naše pozornost se řídí štěstím, aspektem štěstí. Nejlépe já budu ilustrovat, jak tyto dvě složky vědomí jsou spolu spojené. A jak se to pokusím ilustrovat, nejlepší je vždycky ilustrovat e, tyhle ty věci, což spadá vlastně pod praxicností, základ praxicností. Hm? která je považovaná za e, základ praxe e, osvícení. Hm? Neexistuje osvícení, probuzení bez praxecnosti. Hm? Základ praxecnosti jsou právě tyto čisté pocity. Hm? Jakákoliv cnost, kterou provozujeme, nebude mít sílu bez čistého pocitu. Hm? Je důležité to pochopit. Proto eh, tyto čtyři, jak jsme se zmínili, čtyři božské přebývání ducha, hm? jsou vlastně základem všech cností. A účinná praxe cností, jako je štědrost, jako je moralita, jako je eh, tolerance, jako je úsilí, jako je eh, samády, jako je moudrost, Vše vlastně je vkoreněno do těchto čtyř základních pozitivních pocitů. Ilustrujeme na příhodě z minulých životů Budhy. Buda je příkladem, jak plodné praxecnosti v nesčetných životech. Hmm? V Jataka Mala ve sběrkách v minulých životech Budi se nachází příběh, Buda se narodil mnohokrát, hmm? tak tradice, v minulých životech v těle slona. Hmm? <laughs> Slon je prekrásný, inteligentní zvěře, hmm? dlouho žijící, super superinteligence. A Buda, když se narodil v těle slona, díky jeho praxi cností nebyl to většinou obyčejný slon, ale byl to eh, obzvláště silný, obzvláště inteligentní a obzvláště cností slonu. Hm? Mnoho příběhů eh, z minulých životů Budhy eh, jako v podobě slona. A Eh, narodil se tedy eh, na, eh, jako slon a žil v, eh, eh, víte, čemu se říká savana. No? Sloni v Africe, tak i v Indii žijou v pralesích, někteří žijou v savaně, což je vlastně eh, suchý, eh, suchý porost. No? travnatý porost, kde je málo vody, jako se nachází třeba v Radžistánu, dneska v Indii, byli měli A jednou, když šel po savaně, Náhodou vidí v dálce, koho vidí v dálce velkou skupinu lidí. Hm? Tak jeho zvědavost mu nedá, tak se přiblížil k ním a vidí, že 500 lidí ve stavu e, s, e, vyčerpání, ve stavu e, hladu, e, e, ve stavu blízkému smrti, ztracený hm? v savaně tak Buda jako slon, není obyčejný slon, ovládá lidské jazyky, nejenom lidské jazyky, <laughs> všech jazyky, všech bytostí, tak hned jde k ním a pásej jim, co se stalo. V té chvíli jeho vědomí praktikuje, jaký, jaké přebývání hmm? A tež přátelství, hmm? protože jde k ním s úmyslem jim pomoct, tím hmm? s úmyslem být prospěšný, ale hlavně eh, soucit. Proč? Protože eh, eh, jeho pozornost se obrací obzvláště k jejich utrpení. Hm? Přijde k ním a ptá se jich, mý co se vám stalo. Že takhle vypadáte. A oni mu s náchkem vyprávějí, my jsme 500 kupců z velkého města, které se nachází za touto savanou. Hm? kde zlý král e, si e, z, představil, že mu chceme ublížit, hm? a proto si us, usmyslil, že naše prezence v jeho státě je nežádoucí, tak nás vyhnal do bez vody a bez jídla. Nechtěl nás popravit, protože kdyby se obával, že by to udělalo rozhoh, tak nás Prostě vyhnal no. do savany, do pouště, ať tam chcípne. <laughs> no. ee, náš dobrý body si vyslechl tento příběh a povídá jim, e, vidíte v dálce klíště o to vyletělo. <laughs> to máš tedy silný fuk. To <laughs> cvičel na trombone. <laughs> tak eh, jim povídá drazi, vidíte v dálce, no, Velkou červenou skálu, nebo je vidíme, vidíme. Tak sledujte mé stopy k té skále. U té skály najdete e, potravu, která vás posílí, e, něco jídla, a potom na pravé straně od skály najdete e, pěšinku, která vás povede. E, k lidskému obydlí, kde, je, kde najdete řeku a najdete do stídla, abyste si zachránili život. No a slon samozřejmě z rychlostí jde k té skále a zmizí z obzoru. A těchto 500 vyčerpaných kupců s rodinama, tedy. Kolik kupců, nevím, ale kupci z nám všech dohovany bylo pětset, dorazili, <laughs> dorazili k O.D. skále. Hm? V tu chvíli, když šel k té skále, co praktikoval? Především meta nebo soucit. Těžký to rozdělit, ale především meta. Hm? pohoď, pože myslel mysl na jejich štěstí. No a tyto zděšený, zdrcení Kupcové s rodinama dorazili k této skále a co vidí, pod skálou se nachází Mrtvola slona, který se schodil sám ze skály, aby sloužil potravě jako potravou těm pětseti kupcům, aby mohli přežít. V té době, když skočil ze skály, co praktikoval? Soucit nebo přátelství? Přátelství. No. <laughs> tak je těžký to oddělit. Hmm. A v podstatě praktikoval obě dvě myslel na jejich štěstí, a tež na jejich utrpení. Hmm. Ale v momentě, když člověk myslí na štěstí, hmm, eh, eh, nedává pozor na utrpení. V momentě, když myslí člověk na utrpení, eh, nedává pozor na štěstí. Hmm. Ale Tyto dva jsou spolu tak úzce spojené, že jsou prakticky neoddělitelné. Přesto ve stejném momentě, když myslíme na štěstí e, svoje a bytosti, nemyslíme na jejich utrpení. Když myslíme na jejich utrpení, nemyslíme v tom momentě na jejich štěstí. Přesto ty dvě síly jsou tak úzce spojené. Tak, našel, tak našli jeho v tam vypili jeho krev, najedli se jeho syrovýho masa a dosáhli, díky tomu tomu občerstvení <laughs> posílení, dosáhli cíle, tedy lidského obydlí a zachránili si život. Tak díky takových příběhů je mnoho, jak díky svému soucitu a přátelství Buda zachraňoval životy druhých. To dělal jako Bodhisattva to dělá jako Buda. Je to vlastně jenom pokračování. Co jsem tím chtěl ukázat, že soucit a Práteřství je vlastně jeden proces. Ale je třeba si uvědomit, že v momentě, kdy praktikujeme meta, naše mysl se ubírá jiným směrem. V momentě, kdy praktikujeme karunál, naše mysl se eh, ubírá taky jiným směrem. To je důležité pochopit. Já, já nevím, jestli jsem si dobře udělal takovou představu, že vlastně v té první fázi jakoby to bylo ladička, mě to jakoby přišlo jako ladička v orchestru, že to jako chytnu ten tón a potom vlastně tím pocitem, ten, ten pocit se stává potom jako základem toho, toho pohroužení, nebo v té, té směry. To znamená, že by... Jedná se v podstatě o po, pohoužení v, v pocit. Po, o pocit, no. Ale to pohoužení v pocit musí být na základě e, pocitu, který e, transcenduje omezení pocitu. Proto se stává čistým pocitem. Jaký pocit transcenduje omezení pocitu? Ten pocit, kde příjemné není spojeno s pěním, a pocit, ne, nepříjemné e, není spojeno s e, odporem. E, zašpinění příjemného je právě e, pění. Zašpinění nepříjemného je, e, e, je odpor. Právě proto e, nečisté přátelství nebo nečistá láska je vždy spojena. Nečistá, nečistý soucit je vždy spojen s odporem, protože když kontemplujeme utrpení, máme odpor k utrpení. Nechceme přijmout utrpení. Právě proto, že nechceme přijmout utrpení, o to víc trpíme. Proto je Důležité se naučit trpět s moudrosti, a na to je právě meditace soucitu. Bez moudrosti, co se týče buddhismu, existuje pravda utrpení. Hm? Je první vznešená pravda, jestliže někdo chce dosáhnout probuzení. Hm? Ve všech buddhistických tradicích není rozdíl. Musí vztrebat eh, a kontemplovat no? čtyři vznešené pravdy. První vznešená pravda je pravda eh, utrpení. Není pravda štěstí, ale je pravda utrpení. Proč je pravda utopení? Je třeba si uvědomit. Proč není pravda štěstí? Štěstí je další e, e, e, neoddělitelná složka existence. Ale pravda je utopení, ne štěstí. Pravda není. Kvůli ty změně. Trojí změně. Utopení je v sanskritu nebo v páli utrpení se vyjadřuje slovem duka. A duka je vysvětleno. Du znamená špatný. K, můžete si najít slovníku, K znamená nebe. Být narozen, ať si to prejem nebo neprejem je. Vždy být na pod špatným nebem. <laughs> Ať si to přejeme nebo nepřejeme. Každý, kdo se navodil, navodil se pod špatným nebem. Poč se navodil pod špatným nebem? Hm? Že veškerá Protože eh, exist, veškerá existence je souvislé vznikání. Souvislé vznikání není nic jiného, než vznikání na základě e, príčin a důvodů e, a v momentě vznikání je zanikání. A zanikání je přirozenost. Vznikání není přirozenost, <laughs> ale zanikání samo od sebe to, co je... E, co vzniklo na základě příčin a důvodů, eh, automaticky zaniká v momentě, kdy vzniká. Poznání toho je hlubší poznání pravdy utapení. Právě proto eh, Buda učí v hm, mikaje a tak dále, že jakýkoliv pocit, hm, Pocit je co? Pocit, důvod, pocitu je co? Důvod, pocitu je dotyk. Hm? To je buddhismus. E, čili pocit není nic jiného než recepce dotyku. Vše, co známe, to známe díky šesti druhům dotyku. Hm? Jakých šest druhů dotyku? A mysl. Pět smyslů a mysl. A pět smyslů je zakoreněných v mysli. Můžou, jsou funkční jenom kvůli mysli. Ale pět druhů smyslových pocitu jsou, jsou nátouhou nestálé pocity. Jedině eh, pocit eh, šestého vědomí, eh, myšlenkového vědomí, se může stát stálým pocitem pocit smyslového vědomí je svou vlastní nátou, Jeho stěkaný pocit. Při té meditaci soucitu je vhodné, když tam máme ty tři rozdělení lidí na ty nám blízké neutrální a kterým můžeme cítit odpor, Máme si zjevovat ve stejné podobě, jako jsme si zjevovali při meditaci metám, nebo také si v tom zjevení to jich utrpení, nebo mají nějaký ten úsměv na tváři? Protože, aslo... Samozřejmě, že úsměv na tváři. Možná, to evokovalo ten stejný Ty bys měl mít úsměv na tváři, protože jsi odpojený od toho utrpení. Ty kontempluješ utrpení, ale jestliže máš dobrou koncentraci, sám netrpí. Rozumíš? Takže ty osoby mají se usmívat, nebo je to jako... <laughs> ty osoby jsou, jestli se usmívají nebo neusmívají, to není tak podstatný. Když máš chát úsměv, můžeš je nechat usmívat. <laughs> ale co, o čem ty kontempluješ, není o jejich štěstí, ale o jejich utrpení. Jestliže je můžeš schopen kontemplovat jejich utrpení, když jsou zúsněle, <laughs> tak je to fajn, ale to není sradná tedy. <laughs> to může být silné probuzení, abys toho byl schopen dělat. <laughs> a vidět úsměr jako nic jiného, než eh, eh, momentální vznikání a zanikání. To je utrpení úsměvu. Toto utrpení úsměvu ne tak na nevidí. Právě proto je dobré začít tím vždy, co je snadné. A to je projev, projev utrpení. Proto Buddha vysvětluje pravdu utrpení začínáčím. Začíná zrození je utrpení, hm? smrt je utrpení, e, e, nemoc je utrpení hm? a e, odloučení od blízkých je utrpení, hm? e, společnost s těmi, které nemáš rád je utrpení, hm? e, nemít to, co si přeješ je utrpení a nakonec opravdové utrpení, pět agregátů lpění. Hm? To je opravdový utrpení. To ostatní tě jenom připravuje na to, aby se mohl střebat. To je utrpení z hlediska relativní pravdy. Z hlediska vyšší pravdy, opravdový utrpení není nic jiného než pět agregátů pění, což je vše, co ve světské existenci. Jsme si vědomí, hm? Ovšem, my jsme si vědomi agregátu, ale my jsme si vědomí toho, že jejich eh, přechodnost je zdrojem jejich prechodnosti lpění. Právě proto po pravdě utrpení, pravda eh, důvodu utrpení. Hm? Důvod utrpení je právě lpění. Bez lpění žádný utrpení. My jsme se narodili vůči lpění. Hm? Kdyby naše rodiče nelpěli na sobě, tak by jsme se nenarodili. <laughs> to neznamená, že zrození je něco špatného. To je zase interpretace, která proto i Velký myslitel, náš přítel, polský papež, <laughs> tvrdil, že buddhismus má pesimistický přístup k životu, no to ovšem není vůbec to je, to je fakt. Stav přechodnosti je e, opravdový stav bytí. Na tom není vůbec nic pesimistického. Jestliže to člověk přijme, tak je to otevření pro opravdu ještě. Proto právě soucit meditace soucitu je tak důležitá. A soucit obzvláště v Mahajánové tradici je vlastně základ praxe. Jestli se někdo stane to, nebo budhu, bude to hlavně kvůli soucitu. Soucit je hlavní báze cesty k budoucí. Jiná báze není vás. Soucitu právě vyplývá hlubší poznání. Hlubší poznání čeho? Práznoty. Hm? Jak je možné, kontemplovat utrpení a netopět, Moudrosti. Jakou moudrosti? Moudrosti prázdnoty. toto, soucit a moudrost je jeden proces. Je to jasný? tomu oddělení od lítosti vlastně, a k té cestě k moudrosti vlastně docházíme tím tou afirmací, když přejeme té bytosti, aby byla odpoutána od toho. Tím vlastně uděláme si Každý topí topění je nevyhnutelný stav existence všech. I náš nepřítel tapí, i náš přítel tapí. Hm? A ten, eh, kdo si toho není vědomý, právě tapí nejvíc. To je důležité poznat. Co je eh, základ budismu souvislého vznikání. Nevědomost. Každý topí, ale trpění e, e, trpění těch, kteří jsou probuzeni, je e, pravda trpe, utrpení. Pravda topení. Hm? těch, kteří nejsou probuzeni, to je e, <laughs> není pravda utrpení. To je jenom pravda nevědomosti. Je to tak? Třeba to tak není. <laughs> tak je to aspoň učení, které jsou nějakou dobu studoval. No, no, zeptej se. Uh, Mně to vypadá jako dvě na jedné straně je utrpeně té bytosti a na druhé straně moje želanie, aby ta bytost byla bez utrpeně uh -huh. a teda, uh, mám to někdo rozvoji na dvě fázy, ale... To, měnou... to je absolutně pravda. to je také, písmu se o tom píše, vlastně mluvili jsme ze začátku o tom, že tato meditace je meditace, která je založena na Pozornost vůči objektu ve smyslu rozhodnutí, odhodlání. Mluvili jsme o tom? Tež je způsob pozornosti ve smyslu opravdového stavu věcí. Ve své podstatě, protože pocit nás klame, tak existence není ani utrpení, ani neutrpení. Existence je, co se týče mm, eh, Mahajánového buddhismu, existence je, je prázdnota. Hm? Prázdnota není ani utrpení, ani neutrpení, ale eh, cestou poznání prázdnoty je Cesta k poznání prázdnoty je jenom jedna. Poznáním přechodnosti a poznání utrpení. Jedně pak se prázdnota může projevit. Prázdnota existuje díky čemu? Co je to prázdnota? Prázdnota je eh, nic mi nepatří. To je prázdnota. Ani ve ani venku nic mi nepatří. Proč mi nic nepatří? Právě proto, že všechno je e, ve stavu proměny a tato proměna je stav duka špatného nebe. Hm? A toto špatné nebe je založené na čem? Je založené na lpění. Jelikož že lpíme, jsme obdarení z pěti agregáty existence, které nás doprovází tak dlouho, ne, pokud tě lpíme. Jaké jsou to agregáty? Agregát tělesnosti, hm? agregát pocitu, agregát vnímání, agregát faktorů vůne, agregát vědomí, agregát faktorů vůle, agregát motor, to se bavíme o buddhistické filozofii, to je sice můj obor, ale chtěli. <laughs> agregát faktorů vůle má dva aspekty, jestliže mluvíme o sanctu, Samskára, tento agregát vůle se nazývá technicky samskára. Hm? Samskára, sam znamená dohromady, kára znamená dělání. Existence je dělání věcí dohromady. Proto vůle je koren existence. To je vůle, co dává věci dohromady. Samskára, v indické, kdo studoval indickou filozofii, Samskara tež znamená něco umělého, něco vytvořeného oproti přirozenému stavu. Hm? Kdo studoval třeba eh, eh, Bharatya eh, indický tancenu nebo indickou eh, indii, Studování někdo trochu indickou kultu. Například eh, eh, nalíčení herců se říká taky samskára. Hm? Něco, co je nepřirozeného. A, a, a používá se tak jako nějaký zářazil? v tu takový termín. No, taky se používá. Samskára má mnoho strané použití. Hlavní je třeba pochopit, že to je něco, co je vytvořené, hm? co není eh, normální stav věcí. V, v Samjúta Nikája je krásný řečení, že eh, existence je, jako si, v buddhismu, existence je vždycky eh, srovnávána s kolem. Hm? kolo dármy, a kolo existence. Kolo se točí. Kolo se točí jak dlouho? Pokud je, má impuls. Jakmile nemá impuls, tak kolo, kolo se točí na místě, až impuls úplně E, přestane, tak s, e, spadne prostě dolů a přestane se hýbat. Hm? První se e, jde dopředu, pak když impuls ochadne, tak se točí na místě hm? a nakonec prostě spadne. A co je impuls tohoto kola? Kolo je symbol existence. Hm? Opravdová existence je darma protože nechápeme opravdovou existenci, nechápeme dharmu. Hm? Dharma má hodně smyslu, ale základní smysl dharma je to, co drží věci pohromadě. Drý. Hm? Kdo se učil sanskritu? <laughs> Drý znamená držet, držet pohromaně význam, který je úzce spojený s významem samskára, vůle. To, co drží věci pohromadě, je vůle. A to, co drží věci pohromadě, je tež darma. Bez darmy se svět rozpadne. Bez samskáry kolo existence, přechodné existence, taky rozpadne. Točí se ta dlouho, pokud existuje samskára, vůle a formace vůle. Jakmile formace vůle ochabnou, začne se točit na místě a nakonec spadne. Hm? To je krásný eh, obraz, hm? který je v písmu eh, na samskára. Samskára je to, co zavinuje točení kola existence točení kola agregátů. Samskára, agregát, formací vůle má dva významy he, v budistické literaturě. Úzký význam znamená vůle. Vůle je čistě mentální, jeden z mnohých mentálních faktorů, bez kterých proces myšlení nemůže existovat. Druhý význam samskára znamená všechny mentální faktory, kromě pocitu. Pocit je tež mentální faktor, ale protože je tak důležitý, stává se nezávislým agregátem. Vnímání je tež mentální faktor. Tež je samskára, ale díky jeho důležitosti se stává nezávislý agregát. Hm? Čili samskára je vše, co je všechny faktory vědomí, které jsou a vědomí samo a tež tělo. Všecko, co je vytvořené, je samskára. Hluboký význam toho je, že vlastně e, v preneseném smyslu vůle je něco neprirozeného. Hm? Tak jako e, nalíčení herce. Hm? Hm podle Lankávatára Suty vědomí je jako herec, hm? který mění stále role. <laughs> Co se nedá, že ta vůle není, chci a jak se zpět a stoužím je takovým tím pobytí nebytí, to je něco jiného, teda ta vůle, to je určitě nepřirozený faktor v tom běhání. je je tež projev vůle, Všech, proto se říká agregát formací vůle, jestliže máš odhodlání, to je taky formace vůle. Bez, bez vůle nemá. Jaký máš odhodlání? To odhodlání je jeden z faktorů, který formuje vůli. A podle vůle se eh, mysl usporádá sama sebe. A pak děláš, co děláš, protože máš vůli. A ty faktory, ostatní faktory mysli, právě eh, vůle je srovnávaná jako s, s předákem na poli. Hm? Teď konečně tady Julie je, je předák prací, tak vůle je jako Julie. Ne? Julie sama pracuje a dohlíží na to, že všichni jsou na svém místě a dělají to, co mají. Ne? Podobně vůle. Vůle e, e, dělá svou práci jako předák na poli a dohlíží na to, že ty ostatní taky jsou na svém místě a dělají, co mají. Ne? E, jako mistr tesah hm? e, pracuje na stole a e, ukazuje žákům, jak se to má dělat a dohlíží na ně, že to dělají správně. Hm? Vůle je přesně to. Jako mistr tesah, dělá, e, co dělá a dohlíží na to, že všichni jsou na svém místě. A, Odhodlání není nic jiného, než faktor vůle dohlíží na to, že eh, vůle dohlíží na to, že eh, máš odhodlání hm? a že odhodlání půjde tam, kam si vůle přeje. Je to tak nebo ani? Teď je otázka, která vystává, kterou vlastně náš přítel tady e, nepřímo vyjádřil. E, otázka je, jelikož tyto stavy štěstí a, a utrpení jsou, e, nebo e, když kontempluješ e, bytosti ve stavu štěstí nebo ve stavu utrpení, e, není to všechno iluze. Hm? Protože ty se rozhodneš, že budou šťastný a jsou šťastný, se rozhodneš, že trpějí a ani trpí. Eh, Jaká je na to odpověď? Rekni sám. Ano, to je iluze. Dobrá iluze. Bez té iluze eh, se nemůžeš obejít. A proto eh, proto je to opodstatnění a opodstatnění a, a vede to k, k hlubšímu porozumění. čili je to nezbytná iluze, potřebná iluze. Takže to být nás. Představovat si jako šťastného želadím v šťastí, nebo stačí ho želadit a ho přestat? Teď to nemůžeš, pokud nemáš e, e, e, samá ty meta, ať chceš nebo nechceš, ne, ne, ne, nezůstaneš ve stavu mysli, která uvidí všechny bytosti jako š, e, šťastné. Hm? První, první musíš pracovat s odhodláním. Když to odhodlání e, povede k e, prohloubení mysli, to stejný se soucitem, pak budeš vidět všechny bytosti ve stavu štěstí nebo otapení. A kdy jedna bytost se stane všemi bytostmi a všechny bytosti jednou bytostí, tím pádem transcenduje hm, tvůj pocit, e, normální omezené pocity, které máme v e, e, e, e, v roztěkaném vědomí, smyslovém vědomí. Ale praxe e, prátelství a soucitu v e, normálním smyslovým vědomí je taž nutnost. A je, je, e, výborná praxe přináší mnoho, mnoho dobrých výsledků, mnoho požehnání, nekonečná požehnání, ale nemůže překonat. Hm? právě omezení malé, malých pocitů, založených na malé moudrosti, moudrosti smyslového, moudrost smyslového vnímání, vždy bude malá moudrost. Proč bude malá moudrost? Protože se pokud není e, založená na moudrosti, tak e, nevyhne se e, e, hlavnímu důvodu utrpení, to je pění na příjemném a odmítání nepříjemného. Malý pocit se tomuto komplexu nemůže vyhnout. Proto je třeba malý pocit transcendovat. Na to je právě meditace eh, eh, osvobození láskou a osvobození soucita. Je to jasnější teď? že máš nějaké pochybnosti. <laughs> okay. Myslím, že vím, co mám dělat. Hm? Myslím, že vím, co mám dělat. Tak to jsou důležité věci, to jsou z, z, z hlediska filozofického. Hm? Je dobrý na to myslet, co je to samská. Ještě, jestli se máte mluvit, že tak, třeba byste uvedl nějaké sůdy, ve kterých Kyrbám mluví o téhle čtyřech stavek, a třeba, aby si to pokřel, aby, abych si to mohla potom přečíst, nebo je, je Ono to většinou není, to není dohromady. To je, dohromady, to najdeš jenom v, v Abidáumě a v, v, v. Vždycky je odděleně buď meta, nebo soucit, nebo radost. Propracovaný to, opracovaný, to je, jako, je jenom v Abidáumě a v šástrach. V Págy Páramí ta sutra to najde ale to patří do Mahajánové tradice, tam už to dávají dohromady, a to historici považují za pozdní, <laughs> ne za, za, za původní, pozdní, ale nikdo neví, co je pozdní a co je původní. té meditaci vlastně spočívám na tom pocitu. A ta osoba, kterou, ne, kterou vlastně kontentuji, tak jako to je jakoby terč, nebo tak bych to tak přižel, toho pocitu. Hmm, je terč, to, že... není to terč, ale je to prostředek hmm? k k vyvíjení tohoto pocitu. Teď ještě nejsi schopen, pokud si to nepěstoval, hluboce prožít soucit bez lítosti a bez předmětu soucitu. Nejvyšší, nejvyšší praxe, jak jsme řekli, praxe budy, praxe bodhisatů, nejvyšší, nejvyšší cíl je, že soucit se stane neoddělenou částí vědomí. To podle buddhistických spisů je stav budhovství. Buddha, ať má před sebou předmět myšlení nebo nemá předmět myšlení, jeho Vědomí je neodlučitelné od soucitu a od eh, prátelství, od těch štyř stavů, hm? eh, vznešené nebo božské nebo eh, čisté, čistého pocitu. To je stav Buddha. Jeho eh, eh, chrátelství, soucit je bezpředmětný. Právě proto může v každém okamžiku poznat, co se sluší a patří, aby mohl dané osobnosti pomoct. A pokud je Zachránitelná, ji zachránit, zachránit z, z, nez, z zbytečného utrpení. Právě proto, že normální člověk potřebuje eh, předmět utrpení, tak hm? eh, eh, si je utrpení vědom. Musí začít s tímto předmětem utapení, aby, aby si ho byl plně vědom. Jinak si ho vědom nemůže být, jinak si to vědom nebude vědom. Je, můžu ještě, než mm -hmm. <laughs> jako si to ujasně. Když si představím osobu v té krocí, která trpí v tu chvíli, když si ji představím, tak bych pocítil lítost. Jakmile vyslovím to přání, aby byla prosta toho utrpení, mm -hmm. tak ta lítost by do pozadí a vznikne to, co já si jakoby vnímám jako tón, vznikne jakoby ladění, jakoby pocit, který už v sobě bezprostředně já tamto utrpení necítím. Už, už jsem jakoby prost, teda, z hlediska té jemnosti toho mého vnímání. To prost je toho, toho. toho. A teď tam projíkuju tu osobu tu, na to rozbíjení, té hranice, nebo případně až tu kontemplativní osobu. A potom už jsem pořád se snažím udržet ten tón, nebo ten pocit, který jsem na začátku jakoby získal tou afirmací ať je ať je prostá utrpení ten ten tam jakoby tímhle tónem jakoby se směruju mm -hmm. k, k té osobě a snažím se jakoby ten tón ud, udržet, udržet abych aby se mi neza, aby, aby ho nestratil aby se mi nez, nezakalil nebo podněl je, je jakoby proměnlivé. První odhodlání, pak nepotřebuješ už odhodlání, ale opravdu vidíš, kontempluješ, vizualizuješ si vše ve smyslu utrpení. A to je ve smyslu utrpení to, co, co to dělá? Nebo není to ve smyslu? Mně to zdá, že to není ve smyslu. Soucit, soucit je právě, transcenduje z jistého hlediska utrpení. Jak může transcendovat utrpení? Tím, že se, e, e, že se stane stavem samády. Ve stavu samády není utrpení. Sam, v samády není utrpení. Přestože objekt samády je e, utrpení, v samády samotným utrpení není. Je důležité to pochopit. Například e, v meditaci. E, Jedna z nejběžnějších bulistických meditací, vlastně začátek všech meditací podle bulistického písma, je meditace o nečistotě těla. 32 části těla začínají vlasama. Vše je odporný. Tato, tato meditace Tato meditace vede k čemu? Upuštění. Ale eh, tělo, eh, ty kontempluješ utrpení, aby se zbavil čeho? Aby se zbavil eh, chtíče, hm? eh, smyslového chtíče, který eh, je zdrojem utrpení. Stejně tak, jestliže prakti proč praktikuješ e, meta, aby se zbavil e, nebo omezil si e, nenávist, která je zdrojem utopení. Proč medituješ e, soucit, aby se zbavil násilí, které je zdrojem utopení. Rozumíš? Yeah. Čili se nejedná o nic jiného, než o. Pročištění pocitu. Pročištění pocitu je základ pročištění mysli. A poněvadž tam nejsou už ty hranice ty jsou tak. Je to tam celá, celá praxe jogy, celá praxe meditace, celá praxe cnosti má jenom jeden cíl, a to je pročištění mysli. Hm? Jestliže někdo budista a nevěří v pana nějakého. Eh, Pana Boha na nebi hm? nemůže, nemůže v něj věřit, protože vše je, je, je souvislé vznikání. Hm? Protože vše je souvislé vznikání, nemůže existovat nějaký tvorchytel. Tvorchytel souvislého vznikání hm? je, je, jsou právě tyto e, e, znečištěné pocity, které znečišťují mysl. Nic jiného. Proto všechny tyto meditace a tyto jakákoliv meditace je jenom prostředek k, e, k očiště mysli. Nic jiného. A nej, nejhlubší očista mysli právě pochází očistou pocitu. A očista pocitu je, je vlastně je, zdroj všech cností. Jakákoliv cnost bez čistého pocitu vlastně není cnost. Stane se cností, když pocit je čistý. A aby se pocit stal čistý, musí transcendovat hm? ten komplex, eh, jak jsme mluvili, lpění na příjemném, odmítání nepříjemného a otupění vůči tomu, co není ani příjemné, ani nepříjemné. Právě to otupění eh, Vůči tomu, co není příjemné ani nepříjemné, je, je, dělá největší neplechu meditátorů. Jakou neplechu? Spánek a roztěkavá mysl. <laughs> Spánek a roztěkaná mysl, dva největší neprátelé meditace jsou primý projev nevědomí. A z čeho pochází nevědomí. Nevědomí právě pochází z lpění na příjemném, které se stává obsesí, a odmítání nepříjemného, které tež se stává obsesí. Vlastně veškeré psychické nemoci se dají odvodit od tohoto komplexu. Nic jiného. Čili Buddha je. Považován v tradici jako ten král všech doktorů. Všechny psychické emoci bez výjimky hm? se dají odvodit od komplexu lpění na příjemné a odmítání na Čili tyto čtyři božské pocity nebo božské přebývání, je nic jiného, než stav zdravých pocitů, absolutně zdravých pocitů. A bez zdravých pocitů není, není zdravá mysl. Jasný. No je, jenom tak domýšlím, že by ty lidi vlastně zmizely, Kdyby byla ta mysl zdravá, tak by ty bytosti vlastně obecně nebyly. Asi. Bytosti budou, ale nebude lpění na nich ani odmítání jejich, ale bude soucit, zdravý soucit a zdravé přátelství. A všechny problémy jsou vyrušeny. No, jelikož, jelikož toho nejsme schopni udržet, schopni udržet tyto čtyři znešené pocity, tak jsme ve stavu problematickém. Život je, je stav problematický. Buda hlásí, že moudrý muž nemá problémy. <laughs> <laughs> <laughs> Jestli je to pravda, děl by se sám přesvědčit. Hm? Problémy jako různé strachy, obsese, Než. starosti, Než. Žali jim patří hmm, hlupákům, jako jsme my, nepatří <laughs> moudrý, moudrý jim patří, co? Pa je tyto čtyři znešené pocity. byť si toho vědomé, jak je člověk hlupákevnej, si toho vědomé, je už to vlastně půlka půlka po Tak dneska to vypadá na diskuzi, ještě nějaký diskuzní příspěvek, aby všichni jsme měli nějakou dobrou náladu na meditaci. Na meditaci člověk potřebuje dobrou náladu a trochu humoru. <laughs> a všechno poklouže jako počem. <laughs> fotoka kamení. Julie má nějaký diskuzní Je spíš já se spíš držím toho, jak se říká, že někdy se člověk má nechat řídstou intuicí. Šet nějaký pocit to je tak jako to technicky tomu tomu. Nejdůležitější je, je třeba najít v sobě entuziasmus, nadšení pro praxi. Pak všechno jde. Takže praxe z jistého hlediska, jak Buda tvrdí, buddhistická praxe je vlastně plavání proti proudu. Hm? Aby člověk mohl plavat proti proudu, musí eh, mít eh, silnou vůli. <laughs> Můžu střetat, eh, trošku setat z ního soudku trošku? No. Jim. Jo. A já se chtěl zeptat. Eh, říkal jste, že eh, pokročili jogín, Vlastně silou rozhodnutí dokáže změnit mentální koncept, který je třeba, když barvu, že já nevím, zelenou mění za modrou nebo tak nějak. Je to možné, ne? Je to jako u, u všech mentálních konceptů takhle? To si řekne <laughs> Buda, Buda má schopnost e, změnit vědomí jeho síla, Myslí je taková, že je schopen změnit hm, vědomí druhý. A ti, co nejsou receptivní pro eh, pravdu, udělá receptivní. Hm. E, Ty, co eh, mu chtějí ublížit, z nich udělá jeho největší <laughs> příznivce. Hm. To je síla síla v mysle, síla vědomí. A druhý dotaz, to jenom. říkal jste, že pokročilý jogín může vysledovat, kde momentálně mrtvý trpí. To pochopil jsem dobře, že můžeš je jeho další znovu zrození. Můžeš může se to naučit taky? Já. Není to tak hrozné. <laughs> <laughs> Není to vůbec těžké, jestliže jsi studoval dohloubky vypasanou, ne? tak jsi studoval eh, procesy náma, rupa, procesy tělesnosti a, a a myšlení, které je na tělesnost uvázané. Jestliže si to pochopil v přítomnosti, můžeš to pochopit až v minulosti a v budoucnosti. To není vůbec něco zvláštní. Stejné zákony, které existují v přítomnosti, existují v minulosti, existují v budoucnosti. Hm? To je dávma. To co, jsi, to, co prožíváš teď, není nic jiného než souvislé vznikání. To, co si prožíváš v minulosti a co budeš požívat v budoucnosti, pokud se nestaneš arahatem nebo budou, bude jenom souvislé vznikání. A souvislé vznikání není nic jiného než jistá souvislost. Ta souvislost existovala v minulosti, existuje teď a bude existovat v budoucnosti. Ty jsi s, e, svojí existenci nevybral, hm? nevybral jsi svoje rodiče, nevybral jsi z matku, nevybral jsi s otce, nevybral jsi z tělo, nevybral jsi z smysl. Hm? To je e, výsledek jistých souvislostí. No, to to chápu taky. Já. A ty souvislosti je možné, jestliže ty souvislosti je možné studovat, proč ne? To je, mě, ty souvislosti jsou předmět vypasany, pán. Kromě těchto souvislostí nic jiného neexistuje. V tvém případě a v případě prý, ostatních bytostí stejný. A proč je možné studovat všechny tyto souvislosti? Protože z hlediska filozofie jsou prázdné. Vše, co vzniklo eh, eh, na základě souvislostí, musí být svojí definicí prázdné. Souvislé vznikání není nic jiného než prázdnota. Proto je možné obsáhnout. Minulost, obsáhnost, budoucnost. Že se nemůže vymykat tomuto náci. Můžete ještě jednou zopakovat ten důvod, proč jako, je to prázdné a teďko. Jestliže něco existuje v pod, ve své podstatě, ve své esenci, nemůže se měnit. Hm? Něco takového ve světě ve svém těle a ve svém eh, duchu, který je spojen s tělem, nenajdeš. Že vše je ve stavu změny, ve stavu procesu. Proto. Evo, i psa musí být uh, pravdivý, jinak se nemůže měnit. Hm? Hm. Hm. Můžeme ještě jednu rychlost. Řekli, že v samotě neexistuje utrpení, existuje v samotě bolest. E, bolest může existovat, ale nebudete rušit. Smyslové vnímání tě neruší. Dosáhnout tohoto stavu není tak lehké, člověk musí cvičit. Dosáhnout samády není, není velký problém, ale mistrovství v samády je velký problém. Když máš mistrovství v samády, můžeš se rozhodnout zůstat v tomto stavu jeden den, dva dny, tři dny, čtyři dny. To je těžké. Ale důležité je v během praxe, praxe šamaty, je tež praxe přijímání bolesti. Tím, že máš koncentraci, stáváš se schopný přijmout bolest. Proč? Protože v normálním roztěkavém vědomí, když, co je charakter smyslového vědomí? Že ten objekt, který je dominantní, uchytí tvé vědomí. Hm? Teď se mnou mluvíš a jestli že venku bude řezat pila, tak tvoj, eh, tvoje mysl poběží k pile, nebo jestli nějaký pták bude dělat velký hluk, tvoje mysl poběží k ptáku. Hm? Toto je eh, charakter smyslového vědomí. Jakýkoliv dominantní objekt vždycky uchytí mysl. A ty nemůžeš se chránit tomu, pokud tvůj mysl se neprohloubí. Jedině prohloubením se můžeš bránit tomu procesu. Tady ta mysl, právě, která běží z jednoho objektu na druhý. Jakýkoliv objekt, jestliže tě bolí koleno, tak mysl jde ke kolenu. Jestliže tě bolí rameno, mysl jde k ramenu. Jestliže venku je hluk, tak zase opustí ramenu a jde To hluku. Toto je stav nic jiného než stav utrpení. Ale toto utrpení můžeš jedině poznat, jestliže praktikuješ šamat a meditaci. Jinak to nepoznáš. Tomu se říká opičí mysl. My podle vědy jsme, náš koren je v opicích. My, my jsme se vyvinuli z opic. A oproti tomu všechna, všechny duchovní vědy, ať je to buddhismus nebo křesťanství, všechny duchovní vědy hlásají, že jsme, náš koren je v nebičku. Ne? <laughs> ne uopíc. Samozřejmě, že jsme se vyvinuli, prv. svět dojde ke konci. Je evoluce a, a potom des, destrukce. Z evoluce k destrukci. Z destrukci k evoluci. To musí i eony. No, ale por homo sapiens jako druhů, Z, z, priamo, z nebu, nebo z, z, z Podle je, všech eh, duchovních eh, učení tomu tak je. A jestli tomu tak je nebo není, můžeš poznat jenom sám sobě. <laughs> jestli se zrodil z Opic nebo <laughs> z Bohu. <laughs> Když děláme opičárny, tak se nedá coupit, nic se nedá dělat. No tak dobrý, tak jsme měli nějakou srendu, dáme, dáme trochu přistávku. A A Když se ještě zeptat na jednu věc, já jsem teď slyšel, že jak se reinkarnujeme, že se i tělo reinkarnuje. Takže jsem to úplně poprvní a nevím, co si mám o tom vůbec myslet. Tělo, jak se může tělo inkarnovat? Tělo je e, svým, svou vlastní podstatou. Tělo je bezvlády. Co Ten, kdo vládne tělo, to je duch. Jestliže v tělu není duch, no, tak tělo je stejně jako kus dřeva. Já jsem to chápal teda tak, jako že existuje nějaký vědomí těla a to se reinkarnuje. Takhle zase to vykládal, já nevím, jak to si ne, udval, ne, ne, Důlež, my jsme mluvili o tom, o slepci a o kriplovi, hm? který eh, naše existence je kolaborace slepce a kripla. Hm? Kripl <laughs> Josef Švejk. <laughs> to je... <laughs> Naše tělo se absolutně nemůže hejbat, nemůže dělat nic, pokud podle buddhismu, jestliže tělo, duch, teplo a prána opustí tělo, tak tělo je stejně jako kus hlíny, jako ta zeď, jako kamen, nic. Ale mluvili jsme o tom, že mysl neexistuje bez objektu. To je důležité pochopit. Veškeré vše, co poznáváme v existenci, to, to jsou procesy vědomí. Procesy vědomí jsou založené na objektu. Bez objektu žádný proces vědomí nemůže existovat. Právě protože je objekt, tak se objeví pozornost, objeví se vůle, objeví se pocit. Jaký pocit, když není žádný objekt. Žádný pocit není. Hmm? Jaký vnímání, když není objekt? Žádný vnímání není. Jaká vůle, když není objekt? Žádná vůle není. Čili eh, eh, ve vědomí jsou též kodované objekty vědomí. Rozumíš? Přemyslím o <laughs> Život nebo existence je komplex. Právě komplex tělesnosti a duševnosti. Ale tělo, když duch opustí tělo, co se stane? Ten objekt, který pak, který mu se obrací, to se stane pak podmětem k jeho nové existenci. Proto v bulistických zemích ten proces umírání je tak důležitý. A vlastně meditace není nic jiného, než připravo na tento proces. Tady eh, v naší civilizaci proces umírání, <laughs> když eh, eh, ještě jako dříve posalí kněze a tak dále, ale dneska, kdo se stará o proces umírání, v nemocnici, nechá je umírat jak dobytek lidí, protože nevěří právě v posmrtný život. To, co dává člověku důsto, důstojnost, je právě víra v posledný život. To je důležitý si uvědomit. Říkali jste něco, něco v tom smyslu, že e, než nastane smrt, tak je nějaký okamžik, kdy se vyplaví zkušenosti? Když e, předtím, než před tím, než člověk zemře, prochází procesem velkého utrpení, ale v moment před vlastním opuštěním těla je moment písmu, je to tapsaný, I ti, co se vrátili zpět ze, po nějaké havárii nebo po ze stavu bezvědomí, se vrátili znovu do stavu vědomí, tež popisují stejně, klinické smrti, než jako duch opustí tělo, je, je moment absolutního ticha. A moment jakéhosi, jakéhosi blaženosti, ale lidi, většinu bytostí, se bojí tyto bařilosti, bojí se tohoto stavu. A mám to chápat tak, že to je nezávislé <hým> na příčině tý Nezávislé na příčině tý No, <hým> to je trochu složitý. Vše je závislé. nic než závislé. <hým> Ale je to jistý e, mechanismus hm? že e, e, v momente, když e, například, v momentě, když umíráme, naše vědomí se stává slabé. Hm? Strašně slabé. Je to podobné jako e, dejme tomu, e, když, e, když do spánku hm? začínáš spát, vědomí se stává Slabé a někam propadáš. Pak se vynuhají různý sny, různé vidění. Něco podobného je ten proces umírání. Ale to padání, jako vypadání do, do, stavu, do stavu hlubšího vědomí je vlastně blažený pocit. Tak se vyjevějí ty úzní sny a příšery a to není nic jiného, než stavy vědomí. Tyto stavy vědomí nepocházejí z ničeho jiného, než z, z, z přepracování minulých zkušeností, to je všecko. Právě proto eh, jogin, který je pokročilý, může i eh, dosáhnout jisté, eh, jisté kontroly nad tím, co, co, co myslí ve smech. To není nic jiného než vědomí. Dobrý, necháme toho Vše, co prožíváme v minulosti, teď a v budoucnosti, není nic jiného než vědomí. Ten okamžik nastane vždycky, ať je ta smrt jak, jakákoliv, ať je to nějaká nehoda. Jakákoliv smrt. Vědomí oslabne a by se propadlo. Pak se vytvoří, pak přijde různý vize. To taky je od Jsou tam knižky, plno lidí, kteří prožili klinickou smrt. Vrátili se, už byli jako mrtví. Vrátili se mezi živí po já nevím, po, po delší době. Tyto právě popisují, když je vědomí pochabné, tak jako by se propadlo. A to je pocit vlastně štěstí, pocit blaženosti. Pak přicházejí různé ty objekty, vize, vzpomínky. Jestliže člověk nahromadil dobrou karmu, tak to byly dobrý vzpomínky. Když nahromadím špatnou karmu, tak to můžou být košváři. A co tak pak dal? Hm? A co pak je dál? No, pak je proces přirození. Ovšem, to, co se prerodí, stejně se šty. To jsou jisté energie, hm? tomu se říká samská. Toto je třeba hlubšího pochopení tohoto procesu. Já se nemůžu, z hlediska buddhismu, já se nemůžu přirodit, protože eh, od samého počátku neexistuje. To, co je samskára, to jsou jisté energie. To energie jsou stále ve stavu změny. A změna je nic jiného než proces existence. No, takže to vlastně propůjuje ten řetistý existence. Propůjuje existence. A to bude Tradice to aspoň tladí, že Buda se narodil hm, a zemřel v plném vědomí. Já nevím, jak u nebylo. <laughs> Národně <laughs> Na neštěstí. Takže ta, ten počet existencí Nějakým způsobem když... neomezený. Právě proto eh, v se hlásá, že kdyby jsi měl kosti ze svých minulých existencí, eh, byly by vyšší ne, než je. <laughs> <Jo. laughs> Existence je proces, proces je nekonečný. A tohle se vlastně teda lze přerušit, ale jak to se zahájí třeba takováhle? No, něco se o to pokoušíš, meditací? To přerušení, ano, ale to zahájení tak jo. to jako veřitě té existenci, ten zní. Zahájení no. čeho? Počátok z inkarnací. Jo, to, to no, Cesta bodhisatvy je právě cesta budoství je cesta eh, že se staneš vládce tohoto procesu zrození. Že ty sám postupem času, když se tvoje yoga začne stát čím dál perfektnější, ty můžeš si vybrat, kde, v jakém stavu se narodíš, jaký stav je optimální pro to, aby si mohl pomáhat bytostem. To je cesta bodhisattva. Může bytost vzniknout? Hm? Může to vzniknout? Samozřejmě. Ako Není srodit se, ale či může nějakým způsobem začít se, se 12 článků? 12 článků je vše, co, co existence představuje. Ale Bodhisattva je právě ten, který zůstává ve stavu existence vědomě. Proč? Protože nemůže odejít ze stavu existence, pokud nedosáhne budovství. A budovství může jedně dosáhnout, když bude perfektní ve všem. A se 2 Avalokitejšvára, to další tradice, a ty manžůšry a tak dále byly budhové v minulých existencích, <laughs> ale ze tu to se toho rozhodli pro dobrobytosti hm, působit, a, ale působí vlastně e, sami e, určejí hm, svojí spísob prehodu, tak to jsou výpradice. To očekávání toho dalšího zrození budhy je jakoby, jestli se to zrodí ten jeho buddha, buddha to Teď se buddha se už jak je to, to, to, to hodle, to na Buda, opravdový Buda je dharma Dharmakáya je, eh, je něco, co se nemění. To, co z hlediska Mahajány, to zhození Budy a tak dále, je eh, jenom jako Líla, víš, jsem byl Lílá, hrá proto, aby my otupělci jsme chápali pravý stav Ale Buda, co se říče opravdový Buda je Dharma Dharmakája nemá žádnou formu toto je stála. Buda, z jaiska mahányi, manifestat se tyto dharmakájí. Hmm? Tomu se vyká nirmána káya, hmm? stvorene stvorene tělo. Jsem Bůh, jaká je. Jsem yogin, vidím eh, blaha, blah, you know.